Agur entzuleak. Denek ezagutzen dugu jams dado jokoa. Dadoak botaz, kompozizione desberdinak egin behar dira punduak irabazteko. Dado guzietan berzen bakia agertzean, berrogeita amar pundu irabazten dira. Hau da kautzitzeko egin behar zailena. Jams deitua dena. Dado batek sei alde dituenez, eta bos dado izanki, lehen ukaldian jams egiteko probabilitatea oso da eunainako zero kakotx batekoa baino apalago. Jukuaren arauetan iruen txegoon hartuak direnez, iamz lortzeko aukerak eunainako laukakotxeiekoak dira. Naiz lortzeko santzak tipiak izan, denek behin baino gehiagotan eta berdin lehen ukaldian ere, iamz egiten lortu dugu Eta denek, datuak botatzeko momentoan, nahi ginituen zifreak deitu ditugu begiak hetxidik errepikatu ditugu, isilean buruan aldarikatu ditugu, bi eskuen artean togatu ditugu, bota entzin suertea ufatu diegu. Eta hain desiratu bost datu berdinak agertu direnean, ahidura eta postasuna sortu daukute. Jans, dado joko bat da bakarrik, probabilitate eta santza joko bat bakarrik. Alta, Nola ez pentsa jokoan ezartzen den intentsioarekilan gauza gertatzen direla. Naiz ezin den hori neortu eta horaino gutiago esplikatu. Pentsak eta ari zintaizkete zertara teldo nahi dutan. Neate, alako barneoa bat nahi nautzuen bartekatu. Gauzek ezinak idori dutelarik ere, edo galduak beti uste gertatzen dira, txinetxi eta naiz geroz. Aitortzen du nere dado afera hau, batzuek askatzeko duten korapiloaren augean aski jitikuloa dela, eta egoeren kompleksitasuna ez duela ongi kondutan hartzen. Onartzen dut ere nire gaurko ejanek ez dutela gauza onderik ekartzen, salbu, uohokan den edon hori kurai apiskabate maiteko balio badute, ez dite ezke dehiaga izki.